POVESTE DE SEARĂ FATA DIN GUTUIA DE AUR POVESTE POLONEZĂ A fost odată un prinț frumos și vesel, fără griji, ca toate vlăstarele de ozdomnesc și, desigur bogat, cum altul nu mai era prin vecinătăți. Toate ar fi fost bune și frumoase, dacă o babă vrăjitoare nu s-ar fi înfuriat rău pe el într-o zi, când prințul, călare, fusese gata să o prindă sub copitul calului. Furioasă baba în lături și aruncat un blestem cumplit. Ah, prințule, să nu mai afli liniștea, până când nu vei găsi pe fata în de aur! A prin înfoarme din clipa aceea, prințul căzu pe gânduri, parcă nu îl mai interesa nimic. Nu-i mai păsa de petreceri, de vânătoare, de niciuna din bucurile vieții. Aflase de la un bătrân slujitor că un aur cumplit era stăpânul de aur, trei la număr, dar nimeni nu știa în care dintre ele era fata vrăjită. Într-o zi, Tânărul plecă încotro văzut cu ochii, ca să nu-i mai întristeze și pe cei din jur, cu mâhnirea lui adâncă. Cine știe unde era grădina balaurului, nimeni nu mai ajunsese vreodată până acolo. Mergea prințul fără țintă când în calea lui ieși o bătrână cocârjată. Unde te frumos frumosule prinț?" Îl întrebă bătrâna. Am fost blestemat. Să nu-mi aflu până nu o găsesc pe fata prefăcută în gutuie de aur." Și nimeni nu știe unde este grădina balaurului." Simt că ești un suflet ales și vreau să te ajut." Uite, îți dau câteva lucrușoare care te pot ajuta." Să râzbești în greau încercare Pe care o ai de trecut O cutie cu un soare Doi saci Unul cu pâine și altul cu zahăr O funie groasă Și o mătură cu coadă lungă De cum îi dă ducele de mai sus Bătrânica dispărut fără urmă Prințul luă ciudatele daruri și plecă mai departe. Drumul lui trecea Printr-o pădure deasă. Dintr-o dată Mulți dulei furioși Cu colții ascuțiți Se repeziră să-l spușie, dar Prințul Deșertă sacul cu pâine Și sacul cu zahăr Drept în fața lor. Câinei se potoliră Și se puseră pe mâncat Iar tânărul Scăpă nevătămat. Mai departe, tânărul văzu două femei care se chinuiau să tragă dintr-o fântână o găleată cu apă, dar nu reușeau. Prințul le dă dofunia cea groasă ca să lege găleata, iar femeile îi mulțumire cu lacrimi în ochi. Curând, sunt întâlnit cu o femeie care era nevoită să curețe de funingine un cuptor uriaș, cu mâinile goale. Se grăbise dea mătura cu coada lungă ca să-și cruțe mâinile rănite. În scurt timp, prințul ajunse la o grădină orbitor de frumoasă. Pasemite era chiar grădina balaurului. Se vedea de departe pomul, În ramurile căruia străluceau trei cutui de aur. La umbra pomului străjuia Balaurul cel fioros. Numai gardul de fier și o poartă înaltă ruginită Îl mai despărțea pe tânăr de gutuile de aur. Prințul se gândi că nu degeaba Îi dăduse bătrânica. O cutie cu un soare, unse cu grijă balamalele porții, și ca prin farmec, toarta alunică ușor, lăsându-i drum liber spre grădină. Balauro părea a dormi som greu, așa că prințul întinse mâna și culese repede cele trei gutui de aur, apoi se ascunse într-un colț al grădinii, gândindu-se cum să fugă cât mai repede din locurile acelea. Când se trezi balaurul, văzu că lipseau din copac fructele de aur. Se răstii la câini să fugă după să-l cu colții lor ascuțiți, dar câinii, sătui și recunoscători prințului, ei răspunseră. Nu-i vom face nici rău, că mi a dat pâine și zahăr pe, pe sătoate așa cum tu Uuh. nu ai făcut niciodată. Uuuh. Uuuh. Uuh. Uuh. Uuh. Atunci balaurul se resti la femeile de la fântână să-l prindă ele pe hoțul de gutui de aur. Nu-i vom face niciun rău, și ne-a dat o funie bună ca să scoatem apa din fântână, așa cum tu nu ne-ai dat niciodată. Atunci Balauru se răstii la poarta grea de fier să se închidă ca să-l prindă în grădină pe hoț, dar poarta... Îi răspunse... Nu-i voi închide calea prințului, Căci el mi-a uns balamalele ruginite de timp așa cum tu. N-ai făcut niciodată." Și se dădușul el într-o parte, Lăsându-l pe tânăr să iasă din grădina balaurului. Balaurul țipă atunci la femeia care curăța pentru el cuptorul uriaș, Dar nici aceasta... Nu vreau să-l prindă pe tânărul, Care îi se mătura cu coadă lungă, Ca să-și cruțe mâinile rănite de muncă, De ciudă că rămăsese fără gutuile de aur, Și pentru că nimeni nu l mai asculta, Balauru pleznii, dându-și dohu Văzându-se scăpa de primejdie, Prințul făcuse un popas ca să vadă în care dintre gutui se afla fata fermecată. Deschise prima gutuie și din ea își luă zborul un porumbel alb. Deschise altă gutuie și se întâmplă la fel. Atunci, deschise și cea de-a treia gutuie. Din ea a apărut o fată atât de frumoasă, Cu ochii ca seminul cerului, Și cu părul ca spicele greului, Încât prințul căzut la picioarele ei ca fermecat Și-o ceru de soție. Se-ntoarseră apoi împreună la Palatul Regesc Și făcur o nuntă la care Toată lumea bău și mâncă până se sătură, Iar prințul și fata din gutoia de aur Trăiră fericiți până la adânci bătrâneți, Dacă n-or fi murit, mai trăiesc și astăzi.